O dramă care e și astăzi. Pista a doua. La sfârșitul primăverii 1584, într-o frumoasă dimineață, o mică trupă alcătuită din vreo 12 călăreți și mai mulți cai de povară se oprise pe drumul ce ducea de la Valentia la Chilărnei. Se zărea între munți marea spărtură dincolo de care se întindeau lacurile. Doi călăreți care, evident, se întorceau dintr-o misiune de cercetare în avangardă. Raportau celui care părea a fi șeful. Da, domnule," spunea unul dintre ei, ne taie drumul. Sunt vreo treizeci sau ceva mai mult. E greu să-i numeri, abia îi distingi pe pământ." V-ați dus până aproape de ei?" Nu, domnule, era cât pe aci să ajungem până la ei, deoarece la început stăteau un în tufișurile ce se găsesc de o parte și de alta a drumului. Știți, se postează așa în speranța că va trece cineva." Nu trece nimeni. Totuși ei speră, nu mai sunt în toate mințile. Când ne-au auzit, au ieșit la drum, s-au tărât. Am văzut un soi de muială. Țipau? Desigur că țipau. La distanța la care ne aflam se auzea ca o tânguire lugubră. Caii au început să se smucească. Nu le place asta. Da, știu. Șeful se întoarse spre un bărbos în haină de piele care stătea lângă el. În curând vom ajunge la Killer Ney. Am putea să ne oprim și să-i ajutăm puțin, să le aruncăm nițică pâine." Bărbosul își scutură capul cu violență. Nu, domnule, nici vorba nu poate fi de așa ceva. Dacă depozitul din Killer Ney a fost prădat, ar trebui să mergem mai departe până la Limerick, admițând că ne-a mai rămas ceva la Limerick. Nu, nu putem să le dăm nimic. De altfel ar conta ca o picătură în mare." Chipul conducătorului se întunecă, un chip mobil și sensibil. Era un scritor englez, Edmund Spencer, născut la Londra, pe atunci în vârstă de 32 de ani. Un poem intitulat The Fairy Keen, crea zânelor, avea să-l facă celebru. Venit în Irlanda ca secretar al viceregelui, deținuse diverse funcții. Acum se afla în călătorie oficială de inspecție în Munster. O foarte lungă călătorie călare. Mica trupă pornită din Dublin se instalase un timp la Kilkenny și, de acolo, Spencer dăduse ordine și trimisese instrucțiuni. Prima necesitate era, în acel moment, de a constitui în mai multe locuri depozite de alimente, nu pentru populație, pentru ceea ce mai rămăsese din ea, ci pentru trupă. Nu poți să te aprovizionezi într-un pustiu ori trupa străbătea uneori 15 leghe fără să întâlnească picior de om. Caii se obișnuiseră cu duhoarea hoiturilor, nu se mai smuceau și nu-și plecau urechile când vântul le aducea ar mirosul acela. Hoituri erau mai pretutindeni în diverse stadii de descompunere, căci lupii nu le mâncau. Numeroase haite de lupi coborâseră din nord până pe malul mării. Ei atacau și mâncau pe supraviețuitorii care nu mai erau în stare să se apere. Nu mai pridideau, erau ghiftuiți. Trupa capturase supraviețuitorii încă în stare să se apere sau să fugă. Erau cu toții suspecti, suspecti de canibalism. Interogarea acestor oameni și a murii bunzilor dăduse a înțelege că mulți dintre aceștia supraviețuiseră mâncând carne de om. Trebuia să te hotărăști repede, altfel slăbeai prea mult din puteri, ca viermii care se tărau acum pe drumul spre Chilarnei. Nu ploua. Cerul era albastru deschis cu norișori drăgălași. Sumedenie de corbi și păsări de mare se roteau între munți și, în multe locuri, se vedeau stoluri de păsărele. Grațiusul păsăret se ospăta și el din hoituri. Pescărușii și goelanzii atacau până și pe murii bunzi. Păsări de mare se roteau deasupra drumului ce ducea spre chilarnei. Cu privirea lor ageră necruțătoare, distingeau probabil fiecare amănunt din ceea ce se târa și se foia pe drum. Ceta de călăreți porni din nou. Nu era nevoie ca Spencer și însoțitorii săi să ajungă până la ceea ce se târa și se foia, pentru a recunoște spectacolul care îi îngrozise prima oară. Niște nenorociți de o slăbiciune înspăimântătoare se târau sprijinindu-se în mâini, căci picioarele prea neputincioase nu-i mai puteau duce, scria Spencer. Priveau cu chipuri de schelet, vorbeau așa cum strigă stafiile în fundul mormintelor lor. Se hrăneau cu hoituri dezgustătoare, fericiți când le găseau. Ajungeau chiar să le dezgroape și așteptând să ajungă ei înșiși hoituri. Acesta a fost rezultatul constituirii Confederației din Munster pentru apărarea Irlandei și a credinței și a represiunii care i-a urmat. În 1575, Movisier, ambasadorul Franței la Londra, scrisese despre Elisabeta. E mai frumos. Să și mai vioaie decât acum 15 ani, dar în 1588 s-a nasul i se îngroșase, ochii i se înfundase ră în cap, pierduse mulți dinți pe partea stângă, astfel că se înțelegea cu greu ce vorbea. Dădea impresia de mare energie și uneori de iritabilitate. îi scuipa pe curteni în față și își pălmuia doamnele de companie. A puțin... Doia vinul cu apă ca să-și ocrotească tenul și, pentru a-l pune în valoare, pentru a da impresia că nu se schimbase, purta da peruci de un roșu mai aprins decât culoarea naturală a părului ei. Părturile sale de pat erau tesute cu fir de aur și argint și cu hermină, iar în materie de covoare, nu voia decât persane sau indiene. Se îmbrăca în continuare cu mare grijă pentru finețea și delicatețea culorilor. Elisabeta lucra din zori cu secretarii ei, asculta fără să crâcnească rapoarte care o încredințau că Irlanda era zdrobită, apoi dădea citire un raport al spionilor ei. Atâtea nave comerciale pătrunseseră iarăși în cutare sau cutare port al Irlandei. Evident, pline de jezuiți și de soldați. Splendida izolare a Angliei, insularitatea ei, a constituit până la ultimul război inclusiv o apărare eficace dar insularitatea creează un sentiment de teamă, teama de a duce lipsă de ceva, teama de o debarcare. Pe coaste, pândarii scrutează zarea chiar în timp de pace. Din iunie 1940 și până la 15 august, de-a lungul întregului litoral de sud și sud-est al Angliei, au fost înălțate baloane captive și circulau patrule. În 1588, patrulele călăreau în tot lungul coastelor Angliei, stimulând zelul pândarilor care ar fi fost ispitiți să adormă, iar trupele de ocupație din Irlanda scormoneau peste tot, îi arestau pe suspecti, torturau până la moarte până și pe idioții satelor. Domnea o mare teamă deoarece se știa că Filip al II-lea începuse să adune o armadă enormă, dispunând deodată și jumătate mai multe nave de luptă decât putea să înarmeze Anglia în total. Strategii se întrebau în ce regiune de pe coasta engleză sau irlandeză vor debarca spaniolii. Elisabeta asculta plină de iritare vorbăria lor. Vor debarca în mai multe locuri, pretutindeni," striga ea. În anglian, scoțian, Irlanda. Și în timp ce ne vom război cu unii, ceilalți se vor îndrepta spre Londra. În privința primului punct avea dreptate." Au fost întâlniți spanioli în mai multe puncte de pe coasta Angliei, a Scoției, a Irlandei, la începutul lui august 1588, după ce Felicissima armada fusese strobită de flotele lui Drake, Frobisher, Hawkins și ceilalți. Dar nici vorba nu era să se îndrepte asupra Londrei, erau niște naufragiați nenorociți care mureau de istovire. Populația de pe coaste îi masacra. Naufragieții ajunși pe coastele Irlandei au fost uciși ca și ceilalți, măcelăriți de irlandezii fantomatici, înebuniți de mizerie și pentru care prădarea unei nave era o sărbătoare. O bucurie nesăbuită, un sentiment de ușurare delirantă a zguduit Anglia la vestea Victoriei. Elisabeta a rămas rece. Irlanda se va răscula din nou cu ajutorul spaniolilor. Regina avea și de rândul acesta dreptate. Zece ani mai târziu, cu degetele ei lungi și fine pe care toată lumea continua să le admire, avea să deschidă ea însăși scrisoarea lui Robert Devereux, conte de Essex, care într-un timp o ferme case, și care acum îi trimitea din Irlanda niște vești de necrezut. Fortărețele engleze fusese atacate, trupele engleze zdrobite la Cantibret și Yellow Ford. Fără ajutorul spaniolilor, Hugo Nail, Tiron și Hugo Donal, Donegal, răsculaseră nordul și nord-vestul insulei, făcând apel numai la sentimentul religios și la sentimentul național, acum îmbinate în mod inextricabil, și adunaseră o armată mai numeroasă, mai mobilă, mai bine instruită decât forțele britanice. Mai rău, Manchesterul, unde cu câțiva ani înainte se trecuse cu tăvălugul, se răsculase și el, precum și o parte din Leinster, sud insulei. Englezii instalați pe vechile moșii ale rebelilor sunt măcelăriți, li se taie limba și nasul, se sparg capetele copiilor izbindu-i de pereți. Essex învins, după ce semnase un armistițiu cu cei doi iug, veni la Londra pentru a încerca să se justifice. Regina îi întrerupse pledoaria cu două cuvinte. La turn. Turnul Londrei, veche fortăreață care slujea drept închisoare. Ceva mai târziu Essex a fost decapitat deoarece încercase să organizeze un complot, timpul jumătăților de măsură trecuse. E greu de spus în ce moment exact al istoriei Irlandei foametea provocată, organizată, menținută, a fost folosită ca armă de luptă de către înaltele autorități britanice. Se pare că până la prima rebeliune a celor doi iug, 1595, foametea a fost pur și simplu o urmare firească a războiului colonial. Înglezii pârjoleau totul în calea lor pentru a se lăsa precedați de o faimă înspăimântătoare menită să paralizeze populația. Nobilii răsculați împotriva cărora luptau procedau și ei a fie dintr-o furie distructivă ca bețivanul Shane Oneil, fie pentru a băga și ei groaza în oameni, pentru a împiedica alierea la cauza engleză și pentru a lipsi pe dușman de posibilitatea de a se aproviziona. Toate aceste mașinații erau încă într-un fel anarhice. După răscoala lui Desmond, conducătorii britanici au început să înțeleagă că distrugerea sistematică a recoltelor era un mijloc coercitiv tot atât de eficace ca lupta armată împotriva trupelor de rebeli, dacă nu și mai mult. Desigur, nu s-a renunțat la aceasta din urmă, dar operațiile de represalii au fost lansate, la început de preferință și apoi de obicei, în anotimpul când grânele așteptau să fie strânse. Al doilea învățământ pe care l-au tras conducătorii militare britanici din primele campanii ale războiului colonial a fost că nu ajungeai prea departe dacă făceai economie de mijloace și că trebuia să acționezi în stil mare. Astfel că în februarie 1600, când Lordul Blunt Mountjoy, nou Lord Deputy, sosi la Dublin împreună cu Sir George Carey, noul guvernator englez al Munsterului, el se afla în fruntea a 20.000 de oameni. Pustirea are început cu și mai mult zel. O a doua lui Hugo Nail și Hugh O'Donnell, sprijinită de un contingent spaniol debarcat la Kinsale, pe coasta de sud, a fost zdrobită. Elizabeth a murit 15 luni mai târziu, în vârstă de 70 de ani, ceea ce era o performanță remarcabilă pentru epoca respectivă. Când Iacob I s-a urcat pe tron, l-a chemat pe Montjoy și l-a întrebat ce se petrece în Irlanda. Sire, în întreaga insule domnește, calmul. Nimic mai adevărat, sudul și nordul erau acum la fel de tăcute, ulsterul având poate o ușoară superioritate. Cronicarii relatează că bătrânele mâncau copiii pe care tinerii aveau nebunia să-i aducă pe lume și că hoiturile găsite pe câmp aveau gura înverzită. Muri cărora le făcea silă ideea de a se hrăni cu hoituri, mâncau iarbă. Spre 1608 și în anii următori. Au fost văzute mai peste tot în Irlanda grupuri foarte puțin numeroase, adesea alcătuite numai din doi oameni, apropiindu-se de ferme care se aflau încă în paragină. La început fermierii se ascundeau. Vizitatorii îi strigau, îi momeau plin de răbdare. În grup se afla întotdeauna și un tălmaci. Suntem ai regelui, dar nu vă vrem răul. Venim pur și simplu să verificăm titlurile voastre de proprietate." Urmașul Elisabetei tocmai pusese la punct arma de temut care, după distrugerea sistematică a recoltelor și folosirea numeroaselor batalioane, avea să fie utilizată în opera de zdrobire a Irlandei. Cum? Nu aveți titlu de proprietate? N-ați avut niciodată? Sau l-ați pierdut? Așadar, nu sunteți proprietar. Pământul dumneavoastră aparține regelui. Dacă fermierul arăta vreun act, vizitatorii găseau în el cine știe ce viciu de formă. Au fost create tribunale locale pentru a rezolva pretinsele cazuri litigioase. Jurații care se arătau înclinați să coopereze erau răsplătiți, ceilalți azvârliți în temniță. Vistieria engleză revindea proprietățile poprite, dar niciodată irlandezilor, ci numai coloniștilor englezi sau scoțieni. În cele din urmă, acești coloniști, precum și un număr foarte mic de irlandezi loialiști, deveniră proprietarii a șaptezecim din teritoriu. Biserica Anglicană din Irlanda a cumpărat o cincime. Celorlalți irlandezi, aproape totalitatea populației, le-a rămas o zecime din pământurile lor. Antreprenorii, cum erau numiți reprezentanții regelui, ajunseseră chiar la o performanță. Loturile lăsate irlandezilor erau pretutinde în pământurile cele mai sărace, adesea abia cultivabile. Aceste predăciune fără termen de comparație decât în istoria antică, nu era decât un început. Ea nu a provocat nicio răscoală deoarece Irlanda slăbită nu-și redobândise forța de a se ridica, iar operația a fost extinsă cu dibăcie pe o perioadă de mai mulți ani. Totuși în 1614 Iacob I a poruncit din spirit de prevedere ca toți irlandezii dovediți a fi luat parte la ultimele două rebeliuni să fie surghiuniți. 6.000 au fost de îndată deportați în Suedia. Deportarea avea să fie a patra armă folosită de puterea britanică împotriva Irlandei. Iacob I. a decretat de asemenea ca copiii celor deportați și orfanii minori să fie crescuți în religia protestantă. Carol I., candidat la decapitare chiar de la începutul domniei sale datorită remarcabilei sale necunoașterea psihologiei popoarelor, a fost executat în 1649, Calica și tatăl său nu reținuse de la acesta decât o singură idee privitoare la Irlanda. Să puteau stoarce bani din acest cvasi cadavru, dar cum totul era deja confiscat, ce să mai vinzi irlandezilor? Sfetnicul său, Stratford, făgăduit și el securii, îi sugeră, Am putea să le vindem libertăți." Istoria dovedise deja că celții aceia lipsit de bun simț își doreau, mai curând decât să trăiască, să posede o libertate de orice fel. Carol hotărâ să le vândă mai întâi ceea ce își doreau cel mai tare, libertatea cultului. Atât ca să se poată duce la slujbă. Le-a propus de asemenea să-și cumpere dreptul de a deveni proprietari. Trebuie să recunoaștem că vânzarea unui astfel de drept era ceva cu totul neobișnuit. Mărturisesc că nu m-am priceput să descopăr câți irlandezi și-au cumpărat acest drept, dar un lucru e sigur. Vânzarea libertății religioase repurtă un mare succes, până și cei mai săraci consimțiră să contracteze datorii de dragul acestui nou bir. Trei ani mai târziu, Carol I decretă că chitanțele prin care se dovedea cumpărarea liberei exercitarea a cultului sau a dreptului de a deveni proprietar nu mai aveau nicio valabilitate, nu mai aveau obiect. Era obligatoriu pentru toți să redevină anglicani, că nu se mai punea problema să năzuiești la proprietate. Bineînțeles, visteria britanică păstra banii. E greu ca o crâmuire să-și dea seama cât de departe poate să meargă cu prădăciunile. În zilele noastre vedem țări jefuite sub raport economic, lipsite de orice libertate de gândire și de expresie, reduse la nemișcare și la tăcere, sub șenilele tancurilor. Avem impresia că mișloacele de care dispune asupritorul, precum și contextul diplomatic, fac definitivă această neputință. Dar, la urma urmelor, nu e sigur. În octombrie 1641, coloniștii englezi și scoțieni care beneficiaseră de marea redistribuire a pământurilor din Irlanda, începură poate să-și spună că Londra săvârșise o greșeală vrând să-i lipsească pe irlandezi de orice în afară de viață, și de loturile cele mai nenorocite din țara lor și mai cu seamă răpindule după ce le-o vânduse această libertate religioasă la care țineau mai mult decât la viața lor. Ei și-au pus probabil această problemă, dar nu vreme îndelungată, căci n-aveau deloc răgaz să reflecteze, văzând cum soseau pe domeniile lor cete de țărani înarmați ca o odinioară, numai cu ciomege și pietre cu lănci cuțite și unelte cu coadă. Cuvântul jacherie... De la Jacques, nume dat de nobili în derâdere țăranilor, există sub aceeași formă în limba franceză și în cea engleză. Englezii l-au preluat de la francezi pentru a desemna răscoalele lor țărănești, căci aceste mișcări au pretutindenea același caracter. Nu izbucnesc decât atunci când exasperarea asupriților atinge un grad extrem de înalt, o opresiune maximă, dincolo de care explozia este sub raport fizic inevitabilă. De la explozie, jacheriile au împrumutat cel mai adesea scurtimea, violența și faptul că nu puneau nicio stabilă cruzimi. Vești cu tremurătoare soseau în Anglia. Burți spintecate, limbi smulse, etc., aproape 200.000 de morți. În realitate au fost vreo 10.000, dar cei care descriau întâmplările adăugau la faptele adevărate întregul folclor anglo-irlandez în materie de grozăvii, oricum foarte bogat. Jacheria irlandeză din octombrie 1641 s-a remarcat prin faptul că a durat mult și s-a transformat într-o mare răscoală susținută de o adevărată armată irlandeză organizată, bine comandată și disciplinată în așa măsură, încât în octombrie 1642 răsculații ajunseseră stăpân pe toată țara în afară de Dublin și de alte 9 orașe. Deputații catolici excluși de englezi din Parlamentul din Dublin alcătuiseră un soi de contraguvern provizoriu, susținut de la distanță de Franța și recunoscut oficial de papă, ceea ce îi conferea un aspect de legitimitate. Irlandezii ar fi putut exploata marile greutăți în care se zbătea atunci Carol I în Anglia, dar, din nefericire pentru ei, omul care avea să pună capăt crizei engleze, arunca deja asupra Irlandei o privire cum nu se poate mai necruțătoare. Dictatorul militar puritan Oliver Cromwell avea să decidă că toate metodele coercitive folosite până atunci, succesiv împotriva Irlandei, vor fi aplicate concomitent și fără întrerupere, până ce această insulă diabolică va rămâne în sfârșit absolut încremenită și mută ca stâncile acelea golașe bătute de Marea Sălbatică. În august 1649, orașul fortificat Drogheda, de lângă vărsarea râului Boen, în Marea Irlandei, ducea o viață tihnită, cu toate că între zidurile lui se aflau mulți soldați. Militarii aceștia hoinăreau, așa cum fac oștenii dintr-o garnizoană în timp de pace, bând bere și uischei și căutând prilejuri să înghesuie femeile. La vremea fluxului, câteva bărci de pescari masive și pântecoase, Urcau pe estuar. Aproape tot peștele era cumpărat de călugări. Economul mănăstirii Sister ne de la Melifont, cel al mănăstirii Monaster Boys, cel al Bisericii Abațiale Sfânta Maria de Urso și cel al mănăstirii Dominicane Sfânta Maria Magdalena, venea în persoană să se tocmească pentru coșurile cu scrumbi, pe care călugării ce se îndelădniceau cu treburile gospodărești le încărcau apoi pe cai de povară. Drogheda era și pe atunci un oraș foarte vechi. Normanzii se instalaseră în el în 911, iar anglo-normanzii înălțaseră acolo prima fortăreață la sfârșitul secolului al XII-lea. Richard al II-lea primise acolo declarația de supunere din partea mai multor regi irlandezi în 1395, epocă binecuvântată când încă nu izbucniseră războaiele religioase. Una din ciudățeniile orașului în 1649 era că în el se vorbea nu numai limba gaelică, ci și engleza. Din timpuri străvechi și până în luna iunie a acelui an, Drogheda fusese unul din punctele întărite ale englezilor în Irlanda, una dintre bazele de unde porniseră cumplitele expediții de represalii. Biserica ei abațială, mănăstirea și schiturile din vecinătate, Puseseră în mai puțin de un veac și, de mai multe ori, rând pe rând, înfloritoare, jefuite, pustiite, repopulate și restaurate. În fond, potrivit fluctuațiilor îndelungatului martiriu al Irlandei, deși Drogheda nu fusese în ultimii 50 de ani un oraș martir. Deoarece nu se simțeau amenințați, englezii se arătau relativ binevoitori, închizând chiar ochii când călugării reocupaseră mănăstirile. Dar nu pe acești englezi îi întâlnea acum pe ulițele strâmte ale droghedei, ci niște englezi catolici și monarhiști, ostili regicidului Cromwell și aliați cu irlandezii. Cu trei luni în urmă, orașul fusese ocupat fără prea mult efort și fără nicio tragedie de trupele marchizului de Ormond, magicul urzitor al acestei alianțe rodnice a irlandezilor cu coloniștii englezi regaliști. În mai puțin de o jumătate de veac de la zdrobirea Irlandei de către Montjoy, irlandezii practic își recuceriseră țara. Cârmâitorii englezi erau lipsiți de putere și mulți dintre ei izolați. De la 22 iunie, Ormond sediat Dublinul. În acest timp, patrule porneau zilnic din Drogheda să supravegheze țărmul, să scruteze marea. Circulau zvonuri în legătură cu un plan de debarcare a englezilor în Irlanda, o expediție de pedepsire menită să răzbune victimele jacheriei. Irlandezii vorbeau despre Marea Răzbunare din 1641. Ca și englezii amenințați de Felicissima Armada, irlandezii sperau să-i ocrotească vremea. Rea. Militarii și locuitorii droghedei erau de acord în a fixa ziua de 15 august ca dată limita a primeștiei. Mai târziu, zilele începeau să se scurteze, să lăsa ceața, Marea devenea agitată și, odată cu vasta tulburare stârnită de echinox, amenințarea ar fi fost înlăturată. În 1940, englezii, temându-se de o debarcare a germanilor, raționeaseră la fel, fixând aceeași limită îngrijorării lor, data de 15 august. Și iată că ziua de 15 august 1649 răsărea deasupra droghedei și nimic nu se petrecuse, nici urmă de inamic. Privită de pe țărm, marea rămânea pustie, marea încrețită deja sub aversele de ploaie. Ploaia care de fapt nu încetase aproape deloc, toată vara nu fusese o zi senină, punea din nou stăpânire de plină pe insula verde, își întindea mantia deasupra ei. Pe ulițele strâmte și cloduroase ale droghedei, civili și militari, bărbați, femei, copii, umblau prin ploaia ocrotitoare. În tavernele întunecate cu pământ pe jos acoperit cu paie, foarte puțin deosebite de grajduri și de locuințe, se auzeau voci sparte și se răspândea miros de băutură. Dimineața sunaseră clopotele bisericilor și mănăstirilor. Credincioșii, toți oamenii aceia erau credincioși, se înghesuiseră în mirosul lumânărilor la rugăciune, slăvind-o pe fecioara și aducându-i mulțumiri, iar călugării de la biserica Sfânta Maria de Urso, își continua să răpsal modiile până în amurg, intrând în noapte. Ziua de 16 august răsărie în ploaie și ceață. Nimic nu se schimbase și bătrâna navă, Drogheda, luneca încă o dată lin spre toamnă și iarnă. La sfârșitul după amiezii acelei zile, trei călăreți, stropiți cu noroi din cap până în picioare, și ai căror cai fumegau, trecură în goană barbacana care apăra intrarea în St. Laurent Gate. O clipă mai târziu știrea umbla din gură în gură. Englezii sunt la Dublin. Toate bisericile vechi din Irlanda sunt lipsite de acoperiș, iar Irlanda este una din țările unde ți se arată cele mai numeroase ruine, mai mult sau mai puțin interesante, dar toate autentic vechi. Se întâmplă extrem de rar ca în legătură cu vreuna din ele să nu fie rostit, uneori cu acel sumbru umor specific irlandez, numele lui Cromwell. În jurul acestui personaj s-au polarizat distrugerile, cruzimile, macelurile, săvârșite de 50 de călăi a Irlandei. Oliver Cromwell nu mai e un om, ci un fel de entitate ucigașă devastatoare. Armata de intervenție a lui Cromwell din 1649 era numeroasă, 12.000 de oameni, și bine în armată pentru vremea respectivă. Tunuri, călăreți, lăncieri, mușchietari, care mai purtau acest nume, deși aveau puști cu cremene, mult superioare vechilor muschete. Fierul de lance al lui Cromuel era un regiment de cavalerie alcătuit din voluntari selecționați, cărora le cerea să posede trei însușiri, tinerețe, rezistență și fanatism religios. Este vorba de vestitele coaste de fier, corp de elită în care instrucția și disciplina erau exacerbate până la o limită aproape neomenească, și în care era mare înghesuială ca să pătrunzi. Mutatis Mutandis, cu astele de fier, prefigurau oarecum Vafan SS. Mutatis Mutandis, cu schimbările necesare. Vafan SS, trupele SS. Își făceau rugăciunile împreună dimineața și seara, și intonau psalmi înainte de a porni la luptă. De îndată ce sosi la Dublin, corpul expediționar mătura trupele lui Ormond. Acum vom porni împotriva droghedei, declară cromul a coliților săi. Vom soma orașul să se predea. Dacă refuză, vom trece garnizoana și pe locuitori, prin foc și sabie. Trebuie să dăm o pildă de la început ca să evităm o serie de asedii lungi și costisitoare. Dacă ne uităm cu atenție la gravuri sau la picturi din evul mediu și chiar dintr-o epocă ceva mai târzie, ne putem face o idee despre inimaginabila îngrămădeală care domnea mai totdeauna înăuntrul fortărețelor sau castelelor asediate. Toată populația din împrejurim se refugia în locurile în mod obișnuit suprapopulate, aducând și numeroase vite. De îndată ce aflară că se apropie că călugării de la mănăstirile din preajma Droghedei, care erau cei mai bogați proprietari din partea locului, mătrunserea în oraș cu numeroase bovine, oi și care cu fân pentru animale. Era înghesuială, dar totodată se aduceau provizii pentru un asediu care putea fi îndelungat. Trupele lui Cromwell au luat poziție în jurul droghedei la 3 septembrie. Militarii și locuitorii orașului îi văzură pe ostași cum se instalau, cum își înălțau corturile, cum aliniau tunurile și adunau în lor mari grămezi de ghiulele, cum își ceva mai departe în grădituri pentru cai. Puștanii din oraș se furișau printre soldați, se cățărau pe ziduri pentru a se bucura de spectacol, căci niciodată nu mai văzuseră militari atât de arătoși. Infanteriștii și cavaleriștii lui Cromuel purtau toți o tunică de culoare roșie, veșmânt inedit pe atunci pentru uniformă. Ofițerii se deosebeau după eșarfă diferită pentru fiecare unitate. Înăuntrul orașului viața continua, o viață extrem de animată din cauza înghesuielii. Fiecare încăpere era un dormitor sau o sală de mese. Lumea stătea de valma, laici și clărici, ostași, femei, copii. Hrana era împărțită gratuit, ceea ce conferea acelor zile un caracter neobișnuit, aproape de sărbare de breaslă. Astfel se scurse mai bine de o săptămână. La 10 septembrie, Cromuel trimise somații printr-un crainic. Dacă orașul se preda, soldații vor fi luați prizonieri, fortificațiile distruse, dar populația va fi cruțată. Răspunsul comandantului militar al droghedei fu negativ. A doua zi, în dimineața de 11 septembrie, începu bombardamentul. Fortificațiile din secolul al XII-lea și chiar cele din secolul al XIII-lea nu fusese reconcepute pentru a rezista unui tir de artilerie. În general, de un veac artileria nu mai progresase deloc. Totuși, el poseda câteva tunuri în stare să tragă până la 1100 de metri ghiulele de metal de 60 de kilograme. Primele proiectile aruncate la 11 septembrie asupra droghedei omoriră multă lume, semănară groaza în mulțimea îngrămădită și practicare spărturi în porți. Cromuiel își lansă de îndată cavaleria. Documentele epocii nu spun cât timp a durat lupta, ci numai că englezii au fost respinși în două rânduri. La al treilea asalt pătrunseră în oraș. Raportul asupra operației făcute însuși Cromuel e laconic. Domnului a fost pe plac să binecuvânteze strădania noastră la Drogheda. După ce am pătruns în oraș, am fost necruțători. Cred că am trecut prin sabie pe toți apărătorii. Coastele de fier aveau probabil consemnul să socotească drept apărători toate ființele omenești care se aflau înăuntrul orașului, căci peste 300 de femei au fost măcelărite în ziua aceea. E un fapt istoric. Fugarilor scăpați de măcel și care alergau în codru le părea rău după vremurile când armatele de represiune se mulțumeau să pârjolească totul în calea lor, să prade și să siluiască. După ce a lichidat drogheda, Cromuel s-a îndreptat spre Oxford, în sudul coastei, la Amarea Irlandei, apoi spre alte orașe care au fost toate zdrobite cu tavalugul. Armata lui Cromuel era o mașină nu numai neiertătoare, ci și rapidă. Când Cromuel se reembarcă spre a pleca în Anglia, Irlanda era pusă din nou cu botul pe labe, din nou redusă la tăcere și la nemișcare.